I avui toca, avui toca en un escorxador, en una sala de desfer. Bé, ja, ja ho veureu perquè avui crec que hi ha molt per explicar. Aquí a casa nostra la indústria del porc és una indústria important i també podrien dir l'artesania, la tradició del porc. Moltes vegades parlem doncs, de només aquesta part més tradicional d'un producte com és aquest animal que per la cuina catalana és tan important com el porc, però de ben segur que eh, doncs, n hi ha molt que, que puguem parlar i sobretot puguem parlar de, de tot el que genera avui en dia, l'any 2025, al eh, port.